2, versetul 11. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. În orice colț al casei ai pune focul, toată casa se aprinde și este nimicită. Pe oricare dintre mădularele trupului la ai tăia, sângele întregului trup s-ar scurge pe acolo, iar trupul ar muri. În orice parte ai găuri corabia. Apa ar intra înăuntru și ar scufunda-o în mare. Așa este cu călcarea legii Sfințeniei lui Dumnezeu. Orice păcat, fie mare, fie mic, este purtător de moarte în orice parte a vieții noastre s-ar ivi. Orice latură a legii Sfințeniei lui Dumnezeu ar fi călcată, ea atrage cu sine aceeași pedeapsă ca și cum ar fi călcată toată legea. Frigul intră în casă și pe fereastră și pe ușă dacă sunt lăsate deschise. Scopul întregii legii este supunerea față de Dumnezeu, iar supunerea față de Dumnezeu înseamnă fericirea fapturilor sale. Nu Dumnezeu câștigă sau pierde dacă fapturile sale calcă sau nu legea, ci ele. Legea Sfințeniei stă la temelia împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate renunța la această lege, cum nu poate renunța la propria sa existență. Toți oamenii trebuie să se supună legii lui Dumnezeu dacă vor să trăiască și să fie fericiți. Însă păcatul și starea de păcat în care ei se nasc i-a făcut neputincioși față de împlinirea legii lui Dumnezeu. În ei înșiși n-au puterea, plăcerea și voința să păzească legea și atunci vine pedeapsa. Ce este de făcut? Dumnezeu, în dragostea lui, a găsit o cale desăvârșită prin care omul poate fi izbăvit de robia păcatului și de pedeapsa legii, această cale este Fiul Său, Isus Hristos. El, prin întrupare, a luat asupra sa tot păcatul omenirii, a mers cu el la cruce și a primit pedeapsa care se cuvenea păcătosului pentru călcarea legii sfințeniei, adică moartea. Astfel omul este izbăvit. Hristos a plătit în locul Său ceea ce se cuvenea legii dreptății dumnezeiești. Galaten 3,13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. Oricine crede în Domnul Isus Hristos și îl primește ca mântuitor personal, este izbăvit și de păcat și de blestemul legii, și ceea ce este foarte important, primește o nouă fire din Dumnezeu, prin nașterea din nou, fire care poate împlini legea sfințeniei lui Dumnezeu. El, credinciosul născut din nou, nu se mai silește să împlinească legea, ci aceasta este plăcerea lui. Îi place să o împlinească pentru că ea este viața lui, fără de care nu poate să trăiască. Legea veche, dată vechiului Israel, era o povară pentru om. De această povară ne-a izbăvit Hristos. Legea nouă, dată noului Israel, Biserica lui Hristos, este aripa cu care zboară spre cele veșnice, este viața însăși, pentru care nu trebuie nicio sforțare ca să fie împlinită. Firea acea nouă din Dumnezeu rodește natural faptele legii Sfințeniei. Cine are urechi duhovnicești să audă, cine are inimă duhovnicească să înțeleagă. Preaslăbite Creator. numele Versetul 12 Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Cum ai vorbi și cum ai lucrat dragul meu frate, dacă ți s-ar spune că peste un ceas va trebui să-ți închei călătoria pe pământ? Cum ai vorbi și cum ai lucrat dragul meu frate, dacă ai fi conștient că te afli în fața Domnului și l-ai vedea cu ochii trupului, cum îți cântărește totul? Cum ai vorbi și cum ai lucra, dragul meu frate, dacă vorba pe care o spui și lucrarea pe care o faci te-ar avea în vedere numai pe tine și nu pe altul și că tot ce ai spune despre altul s-ar întoarce spre tine? Și să știi, fratele meu, că tu te afli în fața lui Dumnezeu care vede și știe totul, că plecarea ta de pe pământ poate fi mai devreme de un ceas și că tot ce spui sau faci te are în vedere întâi pe tine. Prin tot ce spunem sau facem, ne pregătim pentru ziua Marii Socoteli. Să știm bine lucrul acesta. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Da, vom fi judecați. Acesta este un adevăr peste care nu se poate trece și care nu poate fi desființat, chiar dacă noi nu vrem să credem. Și Dumnezeu ne-a lăsat nouă libertatea de plină, ca să alegem felul cum dorim să fim judecați. După cum judecăm noi aici pe semenii noștri, după cântarul cu care le cântărim viața, așa vom fi judecați și noi. Dacă ne purtăm aspru cu noi, cu pornirile noastre și blând cu semenii noștri, ziua judecății va fi pentru noi ziua răsplătirii, ziua încununării cu slavă și viață veșnică fericită. Versetul 13. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat nouă credincioșilor săi de plină libertate să alegem felul cum trebuie să fim judecați în ziua judecății, oare n-ar trebui să ne gândim mai serios la lucrul acesta? N-ar trebui să ne pregătim în fiecare zi cu toată puterea și cu toată ființa noastră pentru această măreață și unică împrejurare? Dacă suntem sănătoși, duhovnicește și dacă avem mintea trează, așa facem. Ar trebui să ne cercetăm adânc în privința aceasta, ca să nu fim înșelați. Va fi o judecată viitoare, o zi a socotelilor, când orice om va trebui să răspundă în fața scaunului dreptei judecăți de tot traiul pe care l-a dus pe pământ, cum zice Apostolul Pavel 2 Corinteni 5,10.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 Un singur lucru, să privim prin credință pe Domnul Iisus ca Mântuitor, Domn și Mire al vieții noastre și să ne judecăm pe noi înșine, fără cruțare, în fiecare zi, căci cine se judecă acum scapă de judecata viitoare. Dacă ne judecăm tot timpul pe noi, nu mai avem timp să judecăm pe alții, iar cine judecă pe alții devine tot mai aspru și fără milă și nu mai are timp să se judece pe sine căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Să ne încărcăm zi de zi cu dragoste și milă de la izvorul dragostei și milei Domnului Iisus ca să putem primi pe orice om așa cum îl primește Dumnezeu și să fim mereu în lucrarea cea sfântă a Evangheliei Mântuirii. Acesta e felul cel mai bun de pregătire pentru judecata de apoi. Zicea fericitul Ieronim, Fă totdeauna bine pentru ca ispititorul să te găsească ocupat. Și Origen scrie frumos despre Milă, Fericit este acela care postește pentru ca să poată ajuta și hrăni pe cei săraci. Mila biruiește judecata. Pentru cel neprihănit, ziua judecății este timpul răsplătirii, timpul încununării cu slavă și cinste, timpul când Domnul Isus, judecătorul cel drept, va spune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 Împreună ți cântă în cor, slavă-ți-e Dumnezeu! Tu, Părintea tuturor, slavă-ți, slavă-ți cânt și eu. Versetul 14 Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Citind în grabă acest verset, pare să ne pună în încurcătură cu privire la ceea ce știm despre lucrarea Harului lui Dumnezeu, despre mântuirea prin credință și nu prin fapte. Lucrurile însă nu stau așa. Să citim încet și cu atenție. Frații mei, ce folosește cuiva să spună care credință dacă nu are fapte? Poate credința aceasta să-l mântuiască? Faptul că spune cineva că are ceva nu-i dovadă, ci trebuie să arate. Dacă nu arată, este un mincinos. Versetul de mai sus limpezește acest lucru. Există vorba credință și fapta credință. Vorba credință nu mântuiește pe nimeni, ci numai fapta credință. Cineva poate să spună că are credință și să nu aibă. Faptul că spune numai, nu-l mântuiește. Cine însă are cu adevărat credință, aceasta îl duce la mântuire. Fără credință, adică fără fapta credință, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu izvorul mântuirii și al oricărui har. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, adică prin fapta credință, credința reală, nu închipuirea ei. Dacă crezi din inimă în Domnul Isus, nu numai să spui cu gura, vei fi mântuit. Fapta credință este însoțită îndată de fapte. Prima faptă a ei este că nu lasă pe om să rămână unde se află, ci îl duce la Domnul Isus, îl apropie deci de cel care îl poate mântui. Aceasta înseamnă predarea întregii vieți în mâna Mântuitorului ca el să o noiască, să o ducă pe treptele desăvârșirii și să o facă în stare să rodească faptele plăcute lui Dumnezeu. Numai viața care s-a lepădat de Euul propriu are credința adevărată și numai în această viață poate lucra Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Căci ce sunt faptele bune? Nu sunt ele roada Duhului Sfânt? Și cum poate rodi Duhul Sfânt într-o viață nepredată în întregime Domnului Iisus, într-o viață nepocăită și necurățită de sângele vărsat pe crucea de pe Golgota? Trebuie să știm bine adevărul acesta. Tot ce avem bun în noi nu-i de la noi. Toate faptele noastre bune nu sunt ale noastre, ci ale Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt îl primim de la Tatăl Ceresc în urma predării noastre Domnului Iisus, în urma nașterii din nou, Orice bun se coboară de la Părintele Luminilor, deci și faptele noastre bune. Niciun om nenăscut din nou nu poate avea roada Duhului, după cum niciun pom sălbatic nu poate face roade bune. Credința ne altoiește în Hristos, vița vieții celei noi, prin care putem rodi strugurii dulci ai faptelor bune. Numai credința în care se vede roada Duhului dovedește că este adevărată și care duce la mântuirea veșnică. Credința, spunea un om al lui Dumnezeu, își găsește plăcerea în a se sprijini în mod absolut și neschimbat pe Dumnezeul cel viu. Dar trebuie ca aceasta să fie o realitate. Puțină însemnătate are ce se spune despre credință dacă inima este străină de puterea ei. O simplă mărturisire este absolut fără valoare. Dumnezeu privește la realități, nu la forme. În lumina versetului de mai sus, suntem îndemnați să ne cercetăm pe noi înșine și să vedem dacă credința noastră este adevărată. Cine crede din inimă în Domnul Isus, acela intră în legătura vie cu El prin Duhul Sfânt și din această legătură iese o viață nouă și o lucrare nouă. Este cu neputință ca cineva să aibă adevărată credință în Domnul Hristos și să nu se ocupe în totul cu Domnul Hristos. Este cu neputință ca cineva să fie înrădăcinat în Domnul Hristos și să nu simtă îndemnuri puternice spre o viață nouă, viață însoțită de roada plăcută a Duhului. Vremurile grele fac pe oameni tot mai strânși, tot mai egoiști, credincioși și adevărați însă devin tot mai largi, tot mai asemănători cu Dumnezeu, pentru că acesta e drumul credinței adevărate. Versetul 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele. În biserica Domnului Isus nu trebuie să fie nici săraci, nici bogați, ci trebuie să fie o nivelare dumnezeiască, pentru ca nimeni să nu ducă lipsă. Atât bunurile duhovnicești, cât și bunurile pământești, trebuie să circule la toate mădularele trupului lui Hristos, așa cum într-un trup omenesc, hrana și îmbrăcămintea au în vedere toate mădularele. Acest lucru este cu putință numai când este de plină sănătate duhovnicească, când se trăiește o viață normală creștină, când este o adevărată călăuzire a Duhului Sfânt. În ziua judecății vom fi întrebați și vom da socoteală de faptul cum am știut să împărțim bunurile la frații Domnului Isus, care se aflau în lipsă. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele, Mila Mântuitorului față de cei săraci a fost cunoscută de toți. Pe drumurile străbătute de Domnul Isus, săracii au fost hrăniți și Evanghelia le-a fost vestită. De altfel, acesta este semnul deosebitor al creștinismului. Toți urmașii Domnului Isus trebuie să repete prin viața lor, mai mult decât prin cuvintele lor, adevărul că au milă de săraci, pentru că Domnul Isus Hristos a avut mai întâi milă de ei. Este drept că unele suflete au un dar deosebit de a arăta mila, dar ea nu trebuie să lipsească din nicio inimă răscumpărată. Mila față de cei săraci trebuie să miște necurmat sufletul nostru ca să semănăm cu Domnul Iisus. Un cuvânt bun face mult, o faptă bună face mai mult. Adevăratul creștinism nu este teorie, ci practică, viață Dumnezească pe pământ. Felul cum trebuie arătată mila și cum trebuie făcută dărnicia se învață în lumina cuvântului lui Dumnezeu și din legătura strânsă cu Domnul Iisus, potrivit cu împrejurările. Totul e să dai cu bucurie și mai ales să te dăruiești pe tine însuți celor lipsiți. La ce folosește să câștigi, să ai, dacă nu ca să guști din ce în ce mai mult bucuria de a da? Dragul meu frate, mădular al trupului lui Hristos, cum stai tu față de cele arătate mai sus? Ce jertfești tu pentru săracii din biserica Domnului? Suferi tu împreună cu ei din pricina lipsurilor lor? Simți tu că și ei fac parte din tine, întrucât și tu faci parte din trupul lui Hristos? O, de a avea conștiința bisericii, altfel ne-ar fi viața. Armonii ce vești răzbar, milioane, de sol. Din mărețul tău palat Cu lumine și splendori, Toate-ți pe slava ta Toate pururi te Toate-n veci te Dumnezeule Versetul 16. Și unul dintre voi le zice: Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebâncioase trupului, la ce i-ar folosi? Cu vorba, pâine nu se satură nimeni, ci numai cu pâinea însăși. Un proverb spune, cel flămând nu se satură cu sfaturi bune, ci cu pâine. Nicio o putere nu au vorbele frumoase, dacă ele nu sunt însoțite de fapte frumoase. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere, glăsuiește limpede cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, a vorbi este foarte ușor, a face însă, când ne găsim în nevoie, este foarte greu, de aceea mai mult de la fapte se îndreaptă natura omenească. Cea mai desăvârșită pildă în privința unității, dintre vorbe frumoase și fapte frumoase, este Domnul Iisus Hristos. El nu numai cu vorba a propovăduit mântuirea păcătoșilor, ci cu cea mai puternică faptă, adică și-a dat viața ca jertfă pentru mântuirea noastră. Cei născuți din nou prin credința în jertfa Mântuitorului Hristos, adică adevărații creștini, seamănă cu El în toate privințele, deci și în ceea ce privește unirea vorbelor cu faptele. Creștin adevărat nu e cel care spune numai vorbe frumoase, ci cel care îl arată pe Mântuitorul Hristos în trăirea lui de fiecare clipă. Și unul dintre voi zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Să nu spunem nicio vorbă și să nu facem nicio faptă care nu ar aduce vreun folos semenului. Iată menirea noastră pe pământ, dacă suntem cu adevărat urmași ai Domnului Isus, dacă avem cu adevărat nașterea din nou. Noi suntem trimiși de mântuitorul nostru să fim lumina lumii, nu numai să vorbim despre lumina. Suntem trimiși să fim o cale spre împărăția lui Dumnezeu, nu numai să vorbim despre calea mântuirii. Suntem trimiși să împărțim pâine duhovnicească și pâine trupească, nu numai să vorbim despre pâine. Numai rămânând în Domnul Iisus Hristos, în felul Lui de viață, în cuvântul Lui, putem să fim cu adevărat folositori pe pământ. Despărțiți de El nu putem face nimic. Bancnota de hârtie a vorbelor noastre frumoase are valoare numai când are acoperire în aurul faptelor frumoase. Și nu putem avea fapte frumoase, trăire sfântă și evlavioasă, gata oricând și de jertfă și de plug, decât atunci când suntem una cu Domnul Iisus Hristos, printr-o predare 100% în brațul Lui, când nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi.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 În cântarea prea Creator. Prea slăvitei Creator, peste diacuri, prin Nainte zbiruitor de lumină ne conjura Slavă toată Cântă-ne cu prinsul Tău. Numele ați Sinte Sfinte Doamne s -acavo. Soare, lună și pământ Și-al Nesfârșit Le-ai creiat Cu altă cuvent, Dumnezeu Le slăvi Și împreună când în slavă ține, Dumnezeu Tu Părinte tiare tuturor Slavă, slavă-ți când și eu Armonice vești and